Юхим, Юхим Якович Кевріч загинув через власну необережність. Він просто неуважно користувався лебідкою. Я вже пояснив вам. Робітник не втримався на арештуваннях, А пан Феокрито – це надто недосвідчений, аби робити такі висновки, помилкові висновки. А проте свідки кажуть, що саме ви – я вимагаю повторної експертизи, не втримався Городецький, залучення людей, котрі розуміються на будівництві. Не думаю, що це може щось змінити, спохмурнів Мундир. І кого б ви запропонували? Цивільного інженера і архітектора безсмертного, професора Політехнічного інституту Кобельєва, і міського архітектора Брантмана. Ми розглянемо вашу пропозицію. А поки що господар кабінету встав, даючи зрозуміти розмову закінчено. Маю честь, ледь кивнув Городецький з порога кабінету. Мудир промовчив, подумавши, цей елегантний пан теж, мабуть, із отих одвічних бунтівників, заколотників, гонорових і неблагонадійних поляків, чорти б їх озіли. Сибір за ними всіма плаче, а вони, бачите, костели будують. Роздратований Городецький стояв на розі Володимирської і Великої Житомирської вулиці. Хоч іди до Старокиївської аптеки по заспокійловій краплі. На жодному полюванні він не переживав такого сум'яття почуттів. Сто дзяблів у пельку кожному поліцейському. А він ще мав заїхати на Коренівку до тещі Корнелії Францій Мар, Немар, котрій заминулося чомусь відвідати перший пивоварний завод, що належав їй. Майже сто тисяч відер пива різних сортів щорічно. Славний завод. Але чому саме сьогодні поважна дама вирішила скористатися автомобілем пана Владислава? Ну, зрозуміло, вона хотіла прибути на обід до нього і своєї доньки в такому екзотичному екіпажі. Адже його дружина Корнелія Жозефіна припали ж вони до імені Корнелія, говорив колись пан Владислав чекала на них із обідом удома на Банківській вулиці у будинку за номером 10. Постійні умовляння сім'ї подіяли, і Корнелія Францівна, котра раніше заперечувала можливість людини пересуватися на чотириколісному чудовиську із двигуном без коней, поступилася і наважилася ризикнути. Однак її однокінний екіпаж мав би рухатися за нею десь неподалік, про всяк випадок. Невдовзі Городецький був біля воріт пивоварні. Владислав, знаючи, що Корнелія Францівна читати газети не любить, вирішив поки що нічого не казати їй про прикрий випадок на будівництві. Потім, потім, коли він все обміркує і заспокоїться – то знайде потрібні слова. Прудкий двірник відчинив йому ворота, легко опізнавши шофера і авто. Городецький в'їхав на подвір'я заводу, відразу ж спостерігши показово-зворошливу картину бесіди Корнелії Францівни з одним із молодих майстрів і робітниками. Мені вас хвалили, зверталася до бравого майстра пані Мар. Чоловік чемно осміхнувся, немов підтверджуючи правдивість і точність її слів. І я хочу вас нагородити, як інших відданих і працьовитих робітників заводу, продовжувала Корнелія. Давид Григорович, нагадав їй майстер, і. Назвався повністю «Чужий» Давид Григорович.